الحمد لله نحمده ونستاغنه ونستغطيه ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضي الله له ومن يهده فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره الكافرون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 فإن أصدق الحديث رفاظ الله وخير الهديهة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشغل أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد زهر ببدا أزيش الله سبحانه وتعالى نسيم رجلاتما كوينما يقداريو إبرمانما أسميري I nema vraću ni jedne blagodati koju imamo i u kojoj uživamo a da nije od uzvišenom Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže uzvišeni وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِيَ اللَّهُ Svaka blagodat koju imate ona vam je od Allaha. I broj Allahovi subhanahu wa ta'ala blagodati prema nama je toliki da insan, kada bi ih brojao ne bih bi moglo ne bih bi mogao nabrojać kaže uzvišeni wa antu tudu ni'matallahi la tahsuha a da Allahove blagodati brojite ne biste ih mogli nabrajati. hvala Allahu na tome i na svim blagodatima vraćo koje znamo i koje ne znamo i koje vidimo i koje ne vidimo i koje osjećamo i koje ne osjećamo Međutim, braćo, postoji jedna specifična, posebna blagodat Allaha tabaraka wa ta'ala prema nam. A ta blagodat zove se Islamom. I zaista, braćo, nema veće blagodati za jednog čovjeka od toga da ga Allaha tabaraka wa ta'ala počesti Islamu i učini Muslimanom. Zašto? Iz dva razloga. Prvi razlog jeste da Allah te tebareke ne prihvata i ne priznaje drugu vjeru mimo Islama. Zato kaže uzvišeni u ajatu koje često slušamo sa džumanskih hutbi inna dina inda Islama. Jedina vjera kod Allaha priznata jeste Islama. I drugi razlog, nema vraćov uspjeha na dunjavu, niti na ahiret, niti ulaska u jennet bez Islama. I ona i komisli da uđe u jennet bez Islama, neka zna da se hrno Jer Allah, jel'a, va'ala kaže وَمَنْ يَبْتَعِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيُبْغَلَ مِنْهُ Ona onaj ko bude tražio drugu vjeru imor Islama, neće mu biti printan. <tipen> A na ahiratu, onome svijetu bit u upropašati. I hvala Allahu što nas je učinio muslimanima i što nas je odabrao da budemo sjeklenici ove uzvišene vjere. Islam vraćo kao vjera, kao sistem, kao način života, Ima neke posebnosti, neke specifičnosti ili karakteristike po kojima se islam razlikuje od ostalih jeva i od ostalih sistema. ti odlika i tih posebnosti ima jako puno. Međutim, u današnjoj kutvi mi ćemo spomenuti četiri za koje smatram da su najbitni Prva posebnost i odmika islama jeste el ilahide, božanstvenost. Šta to znači? To znači, braćo, da islam sa svojim temeljima Koranom kao primarijim i sunnetom kao sekundarijim je božanskog porijekla. To jeste potiču od koga? od gospodara svjetova, od uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Zato Islama i Kur'an i Sunnet nisut proizvod ludzkih ruk. Allah tabaraka wa ta'ala u opisu Kur'ana kaje ten mir rabbi l'alamin objava od gospodara svjetova a ne ljudi. A u opisu sunneta Allah djelavala kaje وَمَا يَنْتَكُ عَلِمْ هَوَا إِنْ هُوَا إِلَّا وَحِنُ نُّهَا Kaže, on, Muhammed, ne govori po svome hiru i nahođe. To je objava koja mu se objavlja. Od koga? Od uzvišenog Allaha djeldova rada. Samim tim brađanom, što znamo da je islam boženskog korijetla, je to jeste od uzvišenog Allaha djeldova rada, trebamo znati Dvije jako bitne stvari. Prva od njih jeste da islam nije najmlađa religija. I vjera kako se to želi prikazati. Islam datira od momenta kada datira čovjek na ovoj zemlji po kojoj hoda. A to je Adem Aleyhisselam. Islam je vjera Ademova i Nuhova i Hudova i Sarihova i Ibrahimova i Musaova i Isaova i Muhamada sallallahu sallam. I ne je mali jednog poslanika pomenutog u Kur'an ili pomenutog u sunne ili pomenutog vanji a da nije bio musliman. Završo, niste čuli za vas idjeti opor Ibrahima alaihissalam i Jakuba alaihissalam svojim sinovima? Kaže i uzviše mi? Vovossa biha Ibrahima benih Ya benih, kaže i kada Ibrahim ostali oporu u svojim sinovima i Jakubu, šta su im ostavili oporu? Kaže, ya benih, inna allaha stafa kaže, Allah je za vas odabrao vjeru. Zato je islam odabrao. I u njega ne može ući osim odabrao. Kaže, inna allaha stafa kaže, Allah vam je odabrao vjeru. Koju vjeru? Trećemu tu ne Zato ne možete umirati drugačije osim kao kao muslimani. Šta to znači odabrao je islam. I kog god uđe u islam on je odabran. I zato smo mi inshallah odabrani. I druga stvar trebamo znati da islam sa svojim temenima koranom i sudnetom, nije moguće krivotvoriti. Niti ga moguče izmijeniti. Zašto? Zato što Allah te bareke ve taala je na sebe uzeo obavezu da čuva izvore i temelje islama. Pa kaže u opisu Kur'ana inna mi ismo Kur'an objavim i mi ćemo ga doista čuvati. Od čega? Od izmjeni, od krivotvorenja. Zato i Kur'an kaže da onaka kakav je bio prije 1400. godine. Nijedan harap, niti nijed je vanjka, niti je viška. I do sudnjega dana nije ga moguće izmijeniti. Zašto? Zato što je od uzvišenog Allaha. I ne samo to. Allah te barake wa ta'ara onoga osumnja da je Kur'an od Allaha izazivit. يومئ ازازوب وارض كونيكو التحدي استه دو سونه gada كاجي كوسي كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله كاجي اكو سونه تي مو دا اشتوبيا بمرو سووم او يوم اكو مشي كده قران نيو دا لام كاجي ساستي najmanju suru. Sastavite vi jednu suru sličnu kuranskog. I ne samo to. I pozovite koga kut hoćete. Mimo Allah. Bogove kojima se kladate i pomoćnike od kojih pomoć tražajte. I koga kut hoćete. Pozovite mimo Allah ako istinu govorite. Međutim kaže muzviše nife. Kaže ako to ne uradite, ne donesete suru i ne sastavite suru sličnu kuranskog kuranskog. A ne znači kada se ostali. Za zašto Zato što je karna doba? Nemoguće je. Potrefiti isti Kur'an, ljudi to nisu stalni. Kaže: "Fe lilam taf'alu wa lam taf'al." Ako tone ura, znači će te uraditi. Fekta kunnar al-nati wa qul an Kaže da se bojte vatra. Čije je gorivo vidi? Ludi. Druga odlika i posebnost islama jeste šumum. Šta je šumurno? Univerzalnost. Braćo, islam je univerzalna vjera. Islam je univerzalna vjera. I veliki broj ljudi ovo ne razumiju. Šta to znači da je islam univerzalna vjera? To znači, braćo, jednostavno rečeno, da islam nije ograničen mjestom. I nije ograničen vremenom. I nije ograničen nacijom. Zato je islam za svako mjesto. I nije dozvoljeno reći islam je tamo neđer. Islam je za svako vrijeme. I nije dozvoljeno reći islam je u ono vrijeme. Islam je za svaku naciju. I nije dozvoljeno reći nacionalni islam. To ne postoji. Ne postoji arapski islam. Ne postoji turski islam. Ne postoji kineski islam i perzijski niti bosanski, niti albanski, postoji jedan jedini univerzalni islam u kojem ima mjesta za svakoga. Ima mjesta i za Arabe, ima mjesta i za Turke, ima mjesta i za Trzijance, ima mjesta i za Kineze, makoliko ih biju, ima mjesta i za Mošnjake, ima mjesta i za albance i za svako ko želi prihvatiti islam kao svoj vijek. Evo da duma ali ist. Postoji jedan jedini univerzalni islam za sve ljude. Kaže Allah ala, i poslušajte ovaj ayet u opisu svoga poslanika i u opisu svoje knjige Kur'an. Kaže: "Reci ja, o ljudi, Kaže "O ljudi, ja sam svima vama Allahov poslanik. Svi malo. Kome namo? Koko želi da ga primati kao poslanika. Nije bitna djezik. Nije bitna boja kože. Nije bitna nacija. Kaže Allah, tabarake wa ta'ala, u opisu Kur'ana, tabarake lalli neszalal furqana ala abdi lijekunali la'alanine nadirom. Kaže slavljen je neka je onaj koji je objadio Kur'an, svome robu, da bude opomena kome. Svim će to ima. Svim će to Bez obzira naciju i boju kožu. I bez obzira na jezik koji im govore. I hvala Allahu što pripadamo takvoj religiji. I takvoj vjeri. Univerzalno. Zato, braćo, islam ne posmatra ljude. Kroz prizmu nacije. Neki posmatra ljude Niti kroz prizmu moje kože, niti kroz prizmu jezika. Islam ima samo jedan, jedno glednište na ljude i jedan pogled na njude. A to je iman i bogovu jaznost. Zato volim uvištvo. Allah subhanahu ta razrednost. Prostim, da možemo da صلى الله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد تري اجبرك قد لقايه كبسن الاسلام است الكناه اه توي سرشينство брачо исан е وتعالى وصف الاسلام اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا Kaže, danas sam vjeru vašu usavršio i blagodat svoju prebavava usmjerio i zadovoljan sam da vam islam bude vjeran. Draga moja braća, kada kažemo da je nešto savršeno, šta to znači? To znači da od toga nema bolje. To znači da od toga nema potpunije. To znači da od nema Islam najpotpuniji, islam je najbolji, islam je najljepši. Zato islam od ljudi i ne traži inovaciju, odnosno novotariju. Niki tražimo od ljudi da nešto u njega unose da nešto iz njega iznose. Da dodaju ili ne oduzimaju. Islam traži sliđenje i traži pokornost. Zato kaže Abdullahi prumesnu i temiru ولا tebe tegiru. Kaj srinite anevite inovirate. Onno zunemo intervunite inovitari. Sami odsiru. Kaj kusani kallih salatu wa s-salam kaj men amila amlaan leysi alaihi abruna, fahu arad. Kaj kourati djeru, kojena mi je propisa, ono mu se odbatsi. Dakini mu prihanteru, odbiasa. Zašto? Otarija, narušavanje savršenstva islama. Svaka nomotarija narušava ovaj princip savršenstva islama. Zato nam je naredjeno da slijedimo, a nam naredjeno da? Da nije naredjeno. Islam vraćo. I to je jako to da znamo kao jerak ne uređuje i ne naređuje samo i bađa. Pratikale, klanjaj, pospi, daj zekar itd. Islam je vraćom vjera, savršen. I ona reguliše najsitniji detalj ljudskoga života. Neću reći od njegovog rađanja pa do smrti, neću to reći, jer to nije tačno. Ono što je tačno od njegovog začeća utrobi majke Do njegove smrti pa inako smriti. Subhano, to je islam. Nema dijela ljudskoga života, a da islam nema popisa. Ne postoji. Vi dobro znate da nas islam uči kako da budemo čistiti. Dobro znate da se islam miješa u naše intimne odnose. Dobro znate da nas islam uči kako da se obhodimo prema ljudima. Dobro znate da nas islam uči kako da trguje, kako da se želimo, kako da se razvodimo ako do toga dođe. Islam nas uči kada se posvađamo kako da se pomirimo. Islam nas uči kako da morimo državu. I to je njegov samo šest. I posebnost koju drugi nema. I hvala vam na tome. I četvrta, zadnja, posebnost i odmijeka islama koju danas pomijeriti, jeste rada adar Jako čudna i zanimljiva. Al-adar jeste pravednost. Braćo ono za su ljudi danas, o velikoj potrebi, da ne kažem najvećo, jeste pravednost među ljudima na koju islam obraća morsan uvraža. Kaže uzvišeni, naređuje ľudima da budu pravedni. Inna Allah yakmuru bil adli. Allah vam naređuje da budete pravedni. Kaže uzvišeni, wa idha hakemtum bejna nasi, fahkuvu bil adli. Kada sudite među ľudima, sudite pravedno. Makar bilo na vršu štetu. Ia bdilu U Alatra boli tako. Budite praveni, to je bliže čemu? To je bliže Bogu bojaznosti. Napraviti braćan. Počiva ili treba počivati čovječanstvo. Treba počivati ljudska zajednica. Treba počivati džemat. Treba počivati familija. Treba počivati poljivica. Onog trenutku, draga moja braćan, kada jedna zajednica правду за неї неправи і насиль і мито і корупцію і непотизмом ма помів سبحان الله zatem kaj inama ehnak man kana qabluka kanu idha sarqa fihim ash-sharif tarakuhu wa idha sarqa fihim ad Njih je upropastilo to što kada bi neki ugljeni čovjek u društvu neku nešto ukrao kaže oni bi ga ostali jer je imao dobru štiri. Kaže a kada bi neki siroma i neugleni nešto ukrao kaže odmah bi ga doveri i nad nju sproveli kasnje. Pa gdje je tu pravda? Gdje je tu pravda? U da poslani kali sad ko sam živi u Lomašem loptu. Allahi isto. A poslušajte pravednosti poslari kalisatu wa s-salamu. Kaže, Wallahi, leu ene khaqimete binte Muhammedin lezeriqat na qatatu nedeha. Kaže, tako mi Allah, da ova moja čerka ukrade, ja bi odsikravu. Šta ovo znači pravednosti? Ovo znači pravednosti. I tu je islam. Islam je sinonim za pravednosti. Međutim, Konkretno u ovom slučaju krađe, neki ljudi na ovaj slučaj gledaju jednim okom, a drugo zatvorio na njega zaškure. Pa kažu, koga da je Naređuje da se ljudima sjeću ruke. Ne, dragi vrati, islam ne naređuje da se ljudima sjeću ruke. Islam te područava da ne kraješ. Ako ne budeš krao, ima ću to bi o prvom. I ono čega se ljudi danas plašaju jeste pravidnost islama. Pravidnost islama. Zašto? Zato što danas nisi u da dobiješ jedno, jedino elementarno ljudsko pravo ako nemaš štelu. Ako ne daš nito. Ako ne, ne nađeš tako kolumpiranog čovjeka. Ako nešto ne ukradeš. Nisi u stanju. Zašto? Zato što svijet ne počeva napraviti. I to je ono zbog čega se ljudi, ljudi boje islamu. I nazivaju ga svakatim imenima. Nedavno sam pročitao da jedna žena koja nije bila musliman. U autobusu ukrali su joj torbu. U kojoj su bila dokumente i novaca. Kaže, pa je počela da viće u autobusu i tako deli. Pa je, kaže, prišao jedan musliman i upitao je, kare, šta bi mu sad uradila? Kaže, oce, hladim mu ruku očekali mu ruhu. O čemu nam ovo govori? Ovo nam govori da islam dolazi od rada. I da je islam prirodna vjera. I da nije došao za propisima koje ljudi ne mogu shvatiti. I koje ljudi ne mogu primijeniti. I hvala Allahu na tome. Hvala Allahu i budite braća radosti. Što muslimani? Allah molim da nam da, da ustrajemo na tome i da usmrti, usmrti na tome.